Може так і треба неодмінно, Як робить давно вже звикли ми, Падати слухняно на коліна Перед геніальними людьми, Вихвалять і славити, і кричати, Роздувати фіміамів дим. Геніїв між нами небагато, То чому б не поклонятись їм? Але я зібрав би всіх титанів І сказав би, знявши капелюх, я не буду вам співати пеанів і фальбою лоскотати слух. Ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні. Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття. Смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя. Щоб надійно крила соколині, вас у небі вічності несли, мудрості своєї пократлині, смертні вам як бжоли віддали. Вас як прапор підніма людина, в боротьбі за правду, проти тьми, генії, безсмертні, на коліна станьте перед смертними людьми.